цієї кручі на лід Абави. Порятунок для лівого крила німецьких розташувань тільки на лівому березі ріки. Це марили всі, хто стрибнув і ще стрибав із кручі. Та вже за півхвилини, коли на середину ріки вибігли і виповзли з півсотні солдатів, по них люто гаркнуло щонайменше сім кулеметів. Відкуль застрибали крижинки – Забулькала вода в розводдях, проталинах, в ополонках, наче закипіла в цю надвечірню морозину пору. Німецькі кулеметники знудьгувалися по роботі, надто довго чекали цього моменту, щоб не одвести тепер душу на цих клятих бандитах, що сидять у починках Фюрера Еккельна і навіть військового командування. Кулеметні черги повинні пролунати фінальним акордом всієї симфонії під назвою Каральна акція. І солдати-кулеметники немилосердно стріляли по людях, яких вони вважали партизанами, які опинилися в ролі козлів на люду. Ще й ще з правого північного берега Абави стрибали солдати айсерги униз, за інерцією біжучи на лід, боячись автоматних і кулеметних чергу спину. А там на кризі їх розстрілювали їхні ж кулеметники, все що вважаючи, що на льоду опинились ті, заради кого затія на ця найбільша за час існування Курлянського котла акція проти більшовицьких партизанів і розвідгруп. Вигукуючи ура. Вибігли до річки парашутисти та партизани. Край урвища зупинилися і застигли, як у копані, приголомшені побаченим. Перед їхніми очима на кризі лежало, розпластавшись, скотюрбившись, стільки трупів, що заребіло в очах. Деякі на кризі ще салкувались підвестись, та німецькі кулеметні обслуги не вгавали. А бава таки стала пасткою для тих, хто опинився на кризі. На трупах, в калюжах крові, в чорних розводдях і проталинах отзеркалювались промені сонця. Воно сонце, оце вперше за увесь довгий день, з'явилося на небі уже перед своїм заходом. Тепер висіло над лісом, над обрієм, наче хотіло подивитися, чим усе тут скінчиться. Хлопці з десанту Кудрявого – Короб, Латиш і Галка – все ще стояли під кручею, дивлячись на почернілу від убитих і тяжко поранених карателів ріку. Галка наблизив до очей бінокль, оглядаючи панораму льодового побоїща. І йому здалося, що серед тих, що лежали на кризі, був і осокий, у шкіряній курці, у начишених до близьку чоботях, халяви яких зібрані в гармошку, солдат чи айсар. «Невже, мамонько, кротов?» – спитав голос Галка, чи то у кудрявого і коропа, чи самого себе, віддаючи бінокль латишу? Як ненавидів у цю хвилину маменько кротов сонце? Згинь, кляте, де ж ти забарилось, наче зупинилось темряво? що ніколи в житті він не бажав так темряви, як у хвилину, коли лежав на кризі між двома високими, крутими берегами Абави. Лежав боком, зігнувшись під свідомо у пекельні страшні секунди і хвилини кулеметного обстрілу. Він ніби прикипів до криги, боявся поворухнути, щоб по ньому не дали ті безмозки німецькі кулеметники, а чи які парашутисти з північного берега? Довге хвилясте волосся, на яке задивлялись дівчата й жінки.